Ungiomen ministrua bihartzen hartzen lasatzeko sedetan da, adierazpen hoidela eta aintzineko hastean ligin bilkua bat zien hartzen kuntzako alkartiak. Ehun bat gente bilitu zien, sibeo osotik, baiete ELB, GIA, baieta sibeo eta garaziko bortu sinikateko ordezkaiak. Nesker egin juntan, sibeoko sinikatak bilkua zien, bestiak beste, aintzinkuntien unhartzeko. Ondotik hartzen aurkako mozune bat araberitu Jacques Baxspotingoabuia. Odi la bimina machine ha jadanik arte quinian ha ber mocione bat uh, sindicata cartosiana berdiga quinisan sindicata na uh, uh, missione handibatera egun et abortirne checietta la voy mortine checietta borticani checizia eta, e eta, e eta, e eta badakiak ehartzak uh, estila uh, bon contre horadela edo eh, eman desak mortuka hori contro pastoralismo hori ordin a raberitu di areo jadanik mocione ha bimina hamashein. Aurkakua gazuetan hartzak, ardi heinbat guti hartzen badue, hartaldian lotxabat sohtzen diala salatzen da. Hoikola hartzen kuntreko manifestali handi bat antoratuko da, pauen hilabete ondari jan.